Iar am zburat toată noaptea, așa că nu am dormit 24 de ore. Așa că dacă dorm aici în fața voastră, o să mă înțelegeți de ce. Am un cuvânt pentru voi și eu cred că vă va ajuta în călătoria vieții voastre. Eu cred că în seara asta, tu ești aici printr-un uh, uh, pl o planificare divină. Nu ai venit aici ca și un accident, The Lord you here Domnul te-a trimis aici că to, say something to you. fiindcă el a vrut să zică ceva ție. already a Deja am- auzit o prorocie fiind spusă aici. God wants să use you. Că Dumnezeu vrea să te folosească pe tine. Că nu ești aici ca și accident. Chiar dacă tu nu-L cunoști în seara asta încă pe Isus. Tu ești aici, datorită faptului că Dumnezeu he a vrut ca to să fie. Do in your life și El vrea să facă ceva în viața ta. So he can work your life. Ca apoi El să lucreze prin viața ta. apoi El să lucreze prin viața ta să voi credeți asta ce zic acum? Well, I see a few hands. How many believe you're here by God's will? Am văzut câteva mâini. Cât credeți că sunteți aici datorită voi, lui Dumnezeu? Now, if you didn't raise your hand, I'd get out of here right quick. <laughs> Dacă încă n-ai ridicat mâna, aș aș de aici. You're here cause God wants to talk to vreau să spun că și tu ești aici Dumnezeu vrea să I had an interesting experience in my life when I was about your age. Am avut o experiență interesantă în viața mea când eram de vârsta voastră. Portland, Oregon, dacă ai fi venit în Portland, în we, statul Oregon, Portland, river river. Portland este pe, pe un râu mare numit Râul Columbia. E un râu mare din America and uh, it comes down uh, they call it the Columbia River Gorge. And right on top of the cliffs, și mai sunt și munți foarte Portland. Uh, and și exact acolo aproape de acest râu, și unde erau o I was, was about most of your age, I was uh și eu eram de vârsta voastră, aveam aproximativ 20 de ani. Și prietena mea locuia în Portland. iar eu lucram vreo 300-400 de kilometri pe cealaltă parte a râului. Și această autostradă se numește autostrada plină de foarte scenică. Era, era cea mai periculoasă autostradă din America fiindcă mergeai, pe o parte erau munții, pe cealaltă parte era uh, o prăpastie și apoi râul acesta mare Columbia. și vreo 200 de metri era căderea, prăpastea, până la râu. iar uh, drumul era foarte șerpuit But I wanted to go see my girlfriend. Eu însă vreau ca să văd pe prietena mea. And when you're your age, you're dangerous. Uh, și când ești de vârsta voastră, ești foarte periculos. If you're in love, you're dangerous. Dacă ești îndrăgostit, ești periculos. And I wanted to get home real fast, și eu vreau ca să ajung repede foarte, acasă foarte rapid see my girlfriend. ca să o pot vedea pe prietena mea. A fost o porțiune din această autostradă o porțiune de o milă, un kilometru jumate. The rest of it is very restul autostrăzii era foarte șerpuită. And whenever i would ajungeam la cea porțiune dreaptă din autostradă. puneam accelerația la maxim. I'd go as fast as i could. cât de repede puteam. În so această porțiune de o milă. It's late at night. Era seara târziu. Și dintr-o dată, în timp ce mergeam 60-70 de mile I pe oră, adică 100 și ceva de kilometri, dintr-o dată văd uh, farurile unei alte mașini îndreptându-se direct înspre mine. Was on my side of the road. Și era exact pe partea mea de drum. Now, this happened very quickly. Totul s-a întâmplat în câteva secunde. I'm heading towards him head on. Uh, eu direct înspre el mergeam. Aveam trei alegeri. Să intru direct în prăpaste și să cad vreo 200 de metri. Să mă ciocnesc cu el la 100 și ceva de kilometri pe oră. Sau în ultima secundă să intru direct în aracul dinspre porțiunea cu muntele. Niciuna din cele trei nu erau alegeri bune. Dacă urma să intru în șanțul lateral stânga, urma, urma ca să, să mă probably cu mașina. Dacă loveam direct, atunci, că mă ciocneam cu el direct, probabil că muream. Iar dacă intram în prăpastie, de asemenea, muream. I'm laying on my horn. Uh, am apopsat pe Clanson cât am putut. I don't know if he's sleeping or drunk. Nu știam, doarme îi beat And at the last minute, și în ultima secundă am virat la stânga și am intrat în acel șanț. Tot ce mi-am amintesc e că mă țineam numai de volan și mașina s-a rostoglit într-o parte și în cealaltă. N-am avut timp să mă speriu dar dintr-o dată I'm up on the highway, sunt din nou pe autostradă going straight towards Portland. mergând în direcția Portlandului. Și știi ce mi-am zis mie însumi, înăuntru meu? Bă, ce bun șofer am fost, mă! I wish somebody would with me Și so păcat că că nimeni nu a fost aici what... să mă filmeze, să facă o poză to see what I just did. sau să vadă ce am făcut eu. This masterpiece of driving. A, uh, un șofer maestru apoi am auzit alta voce It was the Lord's voice. era vocea lui dumnezeu And he said, Next time son, <laughs> și mi-a spus fiule data viitoare you're on your own. te las de unul singur atunci mi-am dat seama că eu era clar, trebuia să mor acolo. Ce s-a întâmplat acolo a fost în afara controlului meu. Dar Dumnezeu a trimis un înger să ridice mașina mea să o pună înapoi pe autostradă. În <laughs> momentul ăla când am realizat ce s-a întâmplat, am început I să tremur. Mi-am dat seama ce trebuia să se întâmple acolo cu mașina so mea Așa de mult am tremurat, am oprit mașina, am ieșit sub lumina lunii, inima mea bătea în mine puternic. Și Cuvântul Lui mi-a vorbit. Și toți acești ani a rămas acel cuvânt. Proverbe 3 cu 3. Și aș vrea ca să ascultați ce urmează să vă zic. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și El îți va netezi cărările. That's why I say I know we're here by divine appointment. De aceea eu știu uh, că suntem aici uh, printr-un plan, printr o planificare divină. Că to Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecăruia care suntem prezenți în seara asta. Whether you're a non-Christian or a Christian. Că ești creștin sau nu ești creștin. God wants to talk to you. Dumnezeu vrea să ți se vorbească. Now he's already spoken to us through the worship time. Mesul deja ne-a vorbit în timpul închinării. Dar aș să vă spun câteva lucruri care Dumnezeu le-a pus pe inima mea. Și m-a trimis mii de kilometri. Să fiu cu voi în seara asta. Să vorbesc cu voi. I have a need that you have to help me Am însă o nevoie cu care va trebui voi să mă ajutați. I need to have you get a piece of paper. O să am nevoie că voi să luați o bucățică de hârtie. Notes. Și să vă notați ce vă vorbește domneseu. your pastor been in uh, pastorul vostru a fost în, în Portland. And uh, uh, Portland Bible College. Uh, mai ales a fost la colegiul uh, Portland Bible College. This is a school I started many years ago. Și o facultate care am început o mai mulți ani în urmă. Uh, a group of young like you don't take notes. Și le spuneam studenților, dacă nu nu So I want you to take some notes. Așa că vreau ca voi să vă luați I came all the way here to tell you something. Am venit așa drum lung să vă zic ceva. And if you don't take notes. Și dacă nu I will Eu o să adorm. So take some notes. notițe because ce vreau să vă zic how you can be Este cum anume să fii sigur de viitorul tău. Cum vei fi tu după 5 ani? Ce se va întâmpla cu tine în următorii 10 ani? Now, as I said, I, I taught in Portland Bible College for many years. După cum am zis, am fost profesor, președinte la acesti College. And every so often, și din când în când, under the best of teachers, sub cei mai buni profesori, a young person, un tânăr, will backslide and go back to sin. Se întâmpla în colegiul nostru. să să părăsească pe Dumnezeu și credința și să meargă înapoi la păcatele Lui. Că deau în păcate chiar dacă erau la colegiul nostru creștin. Și vreau să vă zic că, cum anume poți să garantezi viitorul tău. It's not enough Nu e de ajuns doar să spui, Iisus este Domn. There's a responsibility that you have. Tu ai o responsabilitate. And if you will this, și dacă vei asculta și îți vei îndeplini această responsabilitate, viitorul tău va fi în siguranță. God will direct your footsteps. Și Dumnezeu îți va calauziți. And ghida, you will prosper. Și tu vei prospera. And I will prove it in the scripture. Și os voi dovedi cu scrisuri so, la acest lucru. Take this scripture down. Așa că, așa că să notează următorul verset. Psalms one nineteen. 119. Psalm 119 verse 9. versetul 9. Și e scris pentru noi tinerii. Psalms 119 cu 9. How can a young man cleanse his ways? va ține tânărul curat cărarea? That means man or woman. aici se referă tânărul, se referă și tânăr și tânără. How can they cleanse their ways? Cum anume își va curăța cură cărărea sau By taking heed according to your word. îndreptându-se după cuvântul tău. With my whole heart. Te caut din toată inima mea. Te caut nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Exact în aceste versete, Dumnezeu ne spune, este secretul ca tu noi să reușim. Și anume, totul se bazează în a ști cuvântul lui, Biblia. It's not just enough to say Jesus saved my soul. Nu îți ajuns doar să spui Iisus m-a salvat sufletul. You need to know what he has to say. Tu trebuie să știi ce are el de zis. About your life. Despre viața ta. And how to live it. Și cum mai să treiești viața ta. There's a scripture over in 1 Peter 2:2. În 1 Petru cu 2:2 este un verset. It said we are to desire the sincere milk of the word. Uh, și spune acolo că noi trebuie să avem o dorință pentru laptele cuvântului Lui Dumnezeu that ca să creștem astfel. Gândiți-vă numai puțin. Cum anume poți tu să crești ca și Credincios. În credință. Iubesc foarte mult biserica asta de aici. Am simțit prezența Lui Dumnezeu aici, în mijlocul dar vostru. Dar asta nu este de ajuns ca voi să înaintați în viitor. Vrei să fi în casa Lui Dumnezeu, dar este Cuvântul Lui, Cel care te va ține tare. El te va ținea It'll keep you from sin. Te va ține departe de păcat. But you've got to desire it. Dar tu trebuie să-l dorești. O, oh, let ajută-mă să nu mă abate la poruncile tale. Salmul 1. un alt verset. A beautiful promise of God. Un, o, o mare promisiune a lui Dumnezeu. And listen to what it says. Și listen ce spune aici. Psalms 1. Psalmul 1. Verse 2. Versetul 2. But își găsește plăcerea în legea Domnului. His Plăcerea Lui și o găsește în cuvântul Lui. Și zi și noapte cugetă la legea lui. Din nou se pune accent pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ascundem cuvântul lui Mesieu în inima noastră. Să ne dorim cuvântul lui. So Ca astfel să creștem. Now mai spune, să-ți găsești plăcerea în cuvântul lui Și în această lege a lui zi și noapte cuget asupra ei. This person will be like a tree.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 Duce la bun sfârșit sau va prospera, o altă traducere. Acum, ăsta e un verset foarte puternic. El spune să ne găsim plăcerea în Cuvântul Lui Dumnezeu, să dorim Cuvântul Lui Dumnezeu, să medităm asupra cuvântului Lui Dumnezeu și orice vom face, dacă suntem un astfel de creștin, care face asta, Acum asta e o promisiune. Now, my first Primul meu punct, aș vrea ca să-l notat. This is what you should remember if you're going to have a great future. Dacă vrei să ai un viitor strălucit, asta ar trebui să ți You need a daily intake of God's word. Ai nevoie să te hrănești zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu. Now, don't take this lightly, please. Să nu iei ușor ce v-am zis. Ai nevoie zilnic să citești să te hrănești cuvântul Dumnezeu. Așa vei crește. You grow by eating the Word of God. Crești mâncând cuvântul lui Dumnezeu. The Bible says we're to pray, give us this day our daily bread. În rugăciunea dată nostru spune. Și asta zic pâine toate zilele. Daily, zilele pâinea din toate zilele. Now listen to me carefully. Acum, ascultați-mă uh, foarte atent. Este foarte simplu. This doesn't mean you be a great theologian. Acum nu trebuie să fii un teolog mare ca să înțelege asta, trebuie să love His Word. dar trebuie să iubești Cuvântul you Lui. Trebuie să dorești you să... Cuvântul you Lui. Have to eat His Word. Trebuie să mănânci Cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie să meditezi asupra cuvântului Lui Some will write me off right now and say. Hey, I'm, I'm, I'm not the intellectual type. Eu nu sunt tipul intelectual. Eu Nu știu ce să studiez aici, cuvânt. I'm not talking about going to Bible college. Nu vorbesc despre să mergi la teologie. I'm talking about a daily intake of God's word. Despre ce vorbes eu? Este zilnic să te hrănezi, să citezi, să meditezi asupra humânul meu. În fiecare zi, you go to the Word, mergi la cuvânt and you take a good bite. Și mănânci o bucată. You eat the word of the Lord. Mănânci cuvântul Domnului. Now that doesn't mean we don't study the Bible. Asta nu seamnă că să nu și studiezi Biblia. And some will study the Greek and the Hebrew. Unii vor studia cum ce spune în greacă sau în ebraică. But we need a daily intake of God's word. Dar zilnic tu trebuie să te hrănești cuvântul Domnului. I want to tell you a little secret. Hai să vă zic un secret. I don't know here in your city, but in America we have a lot of fast Nu știu cum e aici la voi în oraș dar noi în America avem foarte multe fast fooduri. Do you have McDonald's here? Have aici McDonald's? Yeah. We have McDonald's. Yeah, we got two. We got two of them. Yeah. Wow. <laughs> Se numește mâncarea de acolo fast food, mâncarea rapidă. Avem foarte multe astfel de restaurante în America. Mie îmi place mult să mănânc la astfel de restaurante. I like to be driving my car. Îmi place să merg în mașina mea. Yeah, and I get hungry. Și îmi e foame. And I pull into McDonald's. merg la McDrive. And I order a Big Mac. Şi comand un Big Mac. And a milkshake, un milkshake. And I get it from the window. Iau de acolo de la and off I go. Apoi merg mai departe. Chewing on the Big Mac. În timp Big Macul. I like it. Îmi place așa. Now some may not like McDonald's. but o, voi nu vă place McDonald's, Because I like fast foods. Dar mie îmi plac Now listen to me. Ascultați mă când am zis intake să te hrănești cu Cuvântul Domnului azi. I'm talking about minimum of going to a fast food market. mă refer un minim, un minimum ar trebui să te hrănești cu Cuvântul Dumnezeu, asemenea cât And ordering a cu a merge la un restaurant fast food și să comandzi un hamburger mare mare. Now God knows our makeup. Dumnezeu știe din ce suntem noi făcuți. Some of us are more intellectual. Unii suntem așa făcuți să fim mai intelectual. So we like to study the Greek and the Hebrew. Ne place să studiem ce spune în greacă în original, ce spune în ebraică. Să studiezi cum au fost, cine a scris fiecare din cărțile Biblie. Nu vorbesc despre nivelul acela. Așa că nimeni nu se poate scuza de la faza asta. Ar trebui zilnic să ai cum ar fi ca și la mâncarea de la fast food, să mănânci puțin din Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu ne știe pe fiecare dintre noi. Știe cum suntem reconstituiți. Dacă ai o Biblie astăzi aici, tot ce trebuie să faci este să deschizi în mijloc. Ok? Ok? Și aici, în cartea psalmilor, este secțiunea de fast-food din Biblie. No, I've got it open here and it, it's it's open right now to where I read in Psalms 119. That's God's fast food department. Și aici Psalmi este secțiunea de fast food la Dumnezeu. Now I've I've walked with the Lord in full-time ministry for over six decades. Am cu Dumnezeu și sunt implicat în And there are sometimes I like to go into the Greek and the Hebrew and study. Și câteodată depth, îmi place să merg în ebraică și în greacă să studiez rădăcina celor cuvinte sau fraze sau versete. But I also like to have a fast food. Dar, de asemenea îmi place să iau așa o bucățică din Biblie. Of God's fast food mai ales din sec sec sec secțiunea departamentul de fast food al Cuvântului Lui Dumnezeu. The fast food is this. Și uh, departamentul de fast food e următorul. Right in the of your Bible, în mijlocul Bibliei, Psalms, salmi. Proverbs Ecclesiastic. That's God's fast food department. Everybody can handle that, can't you? Or poate să mănânce No, I'm not uh, uh, saying to take the word of the Lord lightly. Dino că spun că partea secțiunea asta lui Dumnezeu fast, nu spun că este de fapt ar trebui să but all of us are very busy people. Dar adevărul este că foarte ocupați. We're in school. Suntem a școală. Avem o slujbă sau ce, And so maybe you only have five or 10 minutes before you leave for work. Poate că ai dimineața înainte să mergi la poate numai 5 sau 10 minute. I do this as often as I can. Eu fac cât de, cât de des posibil. My point is a daily intake Da, din nou, punctul meu este zilnic ar trebui să te hrănești cu cuvântul meu. But brother Iverson, Pastor Ted is a good feeder. Uh, and frate Iverson, uh, pastorul Ted ne bine and I come Sunday morning. Eu and I get a nice steak dinner from him. Și don't din partea lui cum ar fi un steak un o puternică mare direct de la Ted. Yeah, we here? do have. I I was looking for it. <laughs> have... Okay. Uh, Ideea on you know care vreau să vă transmit e următoarea. How dintre voi ați putea să trăiți dacă ați mânca o singură masă pe săptămână? Știți că este chiar un fapt științific. Nu mă interesează cât de hrănitoare ar fi acea mâncare. Dacă tu mănânci o singură dată pe săptămână, you will get sick. O să te și în cele din urmă vei muri. Fiindcă întreaga, întregul tău organism va începe That's să se micșoreze. De aceea noi trebuie să ne rugăm și Isus i-a învățat pe ucenicii în rugăciunea Tatăl nostru să ne rugăm pentru o pâine zilnică. Noi trebuie să mâncăm Cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Dacă ei numai un fast food pentru 5-10 minute. Să vă dau un exemplu. Bible. Am deschis Biblia. I'm in a hurry. Sunt în grabă. But I need some fast food today. Am nevoie astăzi. Am loc numai pentru o variantă fast food. And I look down here to Psalms 118. Mă uit la Psalmul 118. I'm going to have a fast food. Și am decis, ok, o să mănânc. I'm going to din cum Big Mac. o să mă hrănesc cu un Big Mac. A Big Mac. Un uh, Big Mac spiritual. Și mă uit aici și spune: Oh, give thanks to the Lord for He is good. pe Domnul că ce este bun. And His mercy endureth forever. Căci în viață lui. The Bible goes on and says Biblia spune mai departe. I call on the Lord in my distress. În mijlocul strântorii am chemat pe Domnul. And the Lord answered me and set me in in a broad place. Și m-a scos la larg. The Lord is on my side. Domnul este de partea mea. I will not fear. Nu mă tem de nimic. What man can do to me? Ce pot să-mi niște oameni? It is better to trust in the Lord. Mai bine este să te cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în Domnul, în om. În timp ce citesc aceste cuvinte, meditez Domnul este bun. Mila Lui va ține veșnic. În distress. Problemele mele, înstrumptorările mele, sub presiune sub care mă aflu, I called on the Lord. am chemat pe Domnul. Și el a avut grijă de mine. El a spus. Că e de partea mea. Nu trebuie să-mi fie frigă de ce poate, poate să facă omul. E mai bine să mă încred în Domnul decât să-mi pun încrederea mea în, în oameni. Oh, that was a good one. Oh, ce bun a nice, fost. Big, juicy Am simțit așa un uh, hamburger spiritual așa I gustos. Over and over and over again Am găsit de nou și din nou în timp ce mă duc la Biblie să citesc așa cum v-am citit acum și zilnic decid să fac asta de multe ori mă ajută și mi-e de ajuns pentru întreaga zi. Acum să vă zic ceva. Am păstorit o biserică timp de 44 de ani. Have a great Bible College. Uh, am avut și de, de asemenea un colegiu biblic foarte bun. Din nou, din când în când din acest studenț unul uh, pleca departe de Dumnezeu. Bute casa lui Dumnezeu. Go back like a dog, returning to its vomit. Uh, mergeau înapoi la păcatele lor cum un câine merge la vomitatul lui. Și am întrebat următoarea întrebare. Pe ăștia care ori plecat. Mai citești Biblia? Do Îți place să citești Biblia? Niciodată. Nu mi-a spus unul dintre acești tineri care a părăsit credința. Oh, da, da, da, sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. Dacă vrei să ți asiguri viitorul. not just Jesus is Nu numai, doar să spui Iisus este Domnul meu. Dar iubind cuvântul lui. iubești cuvântul Lui și zilnic te hrănești cu el. Asta te va susține. You Ce se întâmplă atunci când fizic devii slab? știi ce se întâmplă? Începi să te îmbolnăvești. All the germs that are floating around. Toate bacteriile care sunt în jurul tău parcă se lipesc Suddenly de tine. Dintr-o dată ești răcit. Dintr-o dată ai cancer. It all comes to us Și toate vin la noi when our body is not strong. din cauza că trupul tău nu este destul de puternic. Același lucru ți se întâmplă spiritual. Când tu devii slab spiritual, toate bacteriile păcatului, the temptations ispitele, they lure us into sin. sunt atrase să vină not strong anymore la tine. Nu mai suntem puterni because we don't read this book, fiindcă nu mai citim Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântului desire Dumnezeu the word, dorește Cuvântul Lui Dumnezeu. On the word, meditează asupra Cuvântul Lui Dumnezeu. Love the word, iubește Cuvântul Lui Dumnezeu. In that little chiar și acele versete câteva din însemnul 118 care le-am citit. even your fast food department going. Dacă măcar te ai hrănit din secțiunea fast food N-am găsit nici unul care să credința. Who is into the word of God. care în același timp citea cuvântul Dumnezeu. În mod regulat. away N-am văzut n-am pe nimeni până acum ca să se părăsească. That's my first Challenge to you. Asta e prima mea provocare. A daily intake of God's word. Zilnic să te hrănești cu Cuvântul lui Mesia. Number two. Numărul 2. Number two is very important. A doua ia des la fel de important. 1 Tesaloniceni 5:17. 1 Tesaloniceni 5:17. Pray without ceasing. Rugati-vă neîncetat. Pray without ceasing. Rugati-vă neîncetat. Don't stop. Adică să nu te oprești, te rogi. Pray without ceasing. Roagă-te neîncetat. He's not talking about going to some monastery. Aici nu vorbește despre să mergi la o mănăstire And be a monk. Să fii un călugăr and, and sit there all day. Și să stai toată ziua. And pray all day. Să roști toată ziua. Yet the Bible says. Dar Biblia spune însă. We are to pray without ceasing. că noi ar trebui să ne rugăm neîncetat. To the time. Tot timpul. Luca 18,1 Bărbații ar trebui întotdeauna să se roage ca să nu, să nu se întâmple lucrurile Rugăciunea e o parte esențială a călătoriei tale. Al doilea meu punct, vreau să scrieți, să ai o comunicare constantă Asta important. Nu, asta nu înseamnă că nu mai vii la uh, timpul de rugăciune care e planificat în biserică. Dar spune, rugați-vă neîncetat ori de câte ori ai oportunitate să vorbești cu Dumnezeu oprește-te și luagă-te rugăciunea înseamnă să vorbești cu El punctul meu primul se referea cum Dumnezeu ne vorbește nouă prin cuvânt prin cuvântul și Duhul care a însuflat cuvântul al doilea punct este tu acum să vorbești cu El Mulți se roagă numai atunci când intră în probleme. Have you ever had a friend? Ai avut un prieten? The only time he shows up is when he wants something. vine la tine e când are nevoie de ceva. Nu vă ridicați să dacă aveți Adevărat de păcate? Poate că stă chiar lângă tine <laughs> acum. I I yeah. Prieten din ăsta care, totdeauna, când are, când are nevoie, vine atunci când mă laude. Oh, pot să împrumut mașina ta. I need some help. Oh, am nevoie de ajutor. That, show up. Dar, în, în alte vremuri, nu, nici nu apare. Tipul ăsta de prieten cred că te enervează. And that's la, Dar, mulți așa îl tratează pe Dumnezeu. I only pray when it's so bad, nu, eu mă rog numai când ești lucrurile grave, că nu mai știu ce să fac. Și atunci oh, oh, Doamne, ajută-mă, e grav! You see, God wants this life. Dumnezeu însă vrea să comunici cu El constant. And you can use your of life. Și poți să folosești rutina ta zilnică ca să te rogi. Maybe you're a car. Poate conduci o mașină. Poate conduci o mașină. Stinge radio-ul. Vorbește în timpul ăla cu Dumnezeu. You don't have to have a set form. Nu trebuie să ai o formă rigidă. You just talk to him, communicate with Pur și vorbește cu El, comunică cu El. Spune-i nevoile tale. If you dacă conduci mașina vă încurajez să vă deschideți ochii la trafic și să vă rugați dar puteți să folosiți momente din rutina ta zilnică am avut de câteva ori în care i-am mulțumit Lui Dumnezeu că eram aproape de El și am auzit vocea Lui și am comunicat cu El când au avut loc o situație foarte uh, nasoală. Nu, nu trebuie să bat la ușa cerului. O, oh, Doamne, am o problemă! No, nu. I've been to him. Deja, eu am vorbit cu El în Pray ziua M-am rugat neîncetat. Eu vorbesc cu Dumnezeu tot timpul. E așa de aproape de mine. Și voi puteți să vorbiți cu El tot timpul. El ne-a spus că putem să intrăm cu mare încredere în sala tronului Lui Dumnezeu. Oricând vrem, putem să venim și să vorbim cu Domnul. Într-o zi călătoream cu mașina din California, eram la o conferință de pastori. și tema conferinței era cântarea Domnului de câteva sute de ori în Biblia, spune în Cuvântul Lui Dumnezeu, cântați o cântare nouă Lui Dumnezeu. Cântați Domnului o cântare nouă. Așa de binecuvântat am fost de această idee din Biblie, încât am început să-i cânt Lui Dumnezeu. Acum, nu, mă refer să vin pe platformă și să vă cânt voa. Și spune, cântării de Dumnezeu o cântare nouă. Și eu conduceam din California pe autostradă înspre Oregon. And I thought a Și gândit, mă și -o aș putea să cânt o cântare nouă, Domnului? Din nou, eram eu singur. Pe celălalt scaun de lângă șofer era Biblia mea. În timp ce conduceam, din accident am deschis la psalmul 25. Am început să cânt această melodie din inima mea. Din nou, n-am compus cântarea Și apoi să le spun bisericii mele, uite ce cântare am compus Și eu și Domnul Și cântam eu lui Dumnezeu o cântare proaspătă, nouă Și cuvintele erau așa Către tine, Doamne Îmi ridic vocea Și mă uitam la uh, Biblia deschisă de, de, de, de lângă scaunul, de lângă mine și a venit o mică porțiune din cântare, din versetele alea care eu le cântam. Și în tine, Doamne, îmi pun încrederea. Și cântam asta. ploua puternic When afară. -wipers going. Uh, din nou, uh, cum se numesc? Spergătoarele uh, băteau puternic. And every time I'd come to that part, Lord, I put trust in you. Și de fiecare dată când ajungeam la porțiunea, o, Doamne, îmi pun în în tine. Cântam asta lui Dumnezeu. Și îl iubeam eu pe Dumnezeu printr-o cântare nouă. all a sudden, right front me, Și dintr-o dată, în fața mea, a car over the dividing o mașină a trecut prin balustrada care despărța cele două sensuri. Am în două mașini, mergeam cam peste 100 de km pe oră. Și deja în mintea mea vedeam ciognirea care urmează să aibă Direct față în față. Am pus frânele cât am putut. E clar că mă îndreptam direct spre accident. Am văzut oameni care au sărit din mașina cealaltă pe stradă ca să nu intre în accident. Acum, pe vremea respectivă, nu se cerea centura de siguranță. Și vedeam accidentul desfășurându-se în milisecunde. Șapte mașini urmau să se ciocnească toate între ele. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și eu, eu deja eram cu frânele puse și, și deja l -am l -am. Mă îndreptam și eu înspre acest accident imens pe mijlocul autostrăzii m-am oprit la cam un metru ori altfel eram și eu în mijlocul acelor accident de șapte mașini care s-au lovit toate Nu mai știu câți oameni au murit, dar e clar că dintre aceia care au intrat în accident, mulți au murit. După ce am ajutat pe cei care am putut să-i ajutăm, am intrat înapoi în mașina mea. Ambulanța le luau Cei de la pompieri erau și acolo. And În timp ce vedeam, urmăream cum anume era curățit, curățit autostrada de toate mașinile. Am început să mă gândesc. bă, dar ce făceam eu înainte să se întâmple toate astea? Biblia mea era acum căzută de pe scaun pe podea. și mi am amintit. I was singing a new song to the Lord. o cântare nouă lui Dumnezeu. Comunicare constantă cu Dumnezeu. I have never yet Până acum nu am găsit un om care l-a părăsit pe Dumnezeu. to the Lord. Care în același timp se roagă, să se fi rugat zilnic. Aceste două lucruri, Simple sunt care îți va menține viitorul. Dacă zilnic te hrănești cu Cuvântul Dumnezeu, vei rămâne puternic. Dacă ai o comunicare constantă cu Dumnezeu, întotdeauna va fi Dumnezeu lângă tine când vei avea nevoie de El. Acesta este umblarea creștină. It's a daily intake. Zilnic să te hrănești. And a constant communication Și zilnic să comunici cu el. I came all the way from Portland, Oregon am venit tocmai din Portland, Oregon să vă zic asta. Acum vreau să mă rog pentru voi. Would you close your eyes and bow your Pe scaun, aș vrea să închizi ochii și vrem să ne rugăm. Because I'm going to give you a test. vreau să vă dau un test acum. O să vă întreb câți dintre voi veți face cu tot ce vă stă în putință ca zilnic să citiți Cuvântul Lui Dumnezeu, să vă hrăniți cu El. Zilnic să te hrănești cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă tu ești acea persoană care astăzi decizi că vei da tot ce poți tu mai bine ca zilnic să citiți, din nou, acesta este o cheie spre viitorul tău. Pune mâna aia sus, o văd. Me, nu mi zici mie că tu vrei să iei decizia asta, ci îi spui Dumnezeu. O să pui acum jos. A doua, a doua întrebare. Eu îmi voi crește timpul meu de rugăciune. Voi face tot posibilul to să mă rog neîncetat și să vorbesc cu Dumnezeu cât pot eu mai mult chiar tot timpul întotdeauna pot să vorbesc cu El dacă decizi astăzi să mergi la un nou nivel în timpul tău de rugăciune aș vrea ca să ridici mâna acolo unde ești ce frumos să văd atâtea mâini știi că dușmanul e destul de supărat acum el ar vrea ca să te distrugă Dar că noi avem această comunicare constantă cu Dumnezeu. Când, când tu vorbești cu El. And we have this constant intake of God's. Și zilnic citești cuvântul lui Dumnezeu. We will be tu și noi vom fi puternici. God will și Dumnezeu ne va, va face să fim prosperi Poate ești aici și încă nu-l cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. You can't really have a daily intake of God's word if you don't know the author. Nu prea poți să te hrănești cu Biblia, Cuvântul Dumnezeu dacă nu știi autorul Bibliei. Există doar o singură rugăciune la care el ascultă. Whoever cine va chema numele Domnului. I don't know you very well. Acum eu nu vă știu așa bine pe voi Dar Dumnezeu m-a trimis aici să vă vorbesc vouă Dacă ești aici și nu-L cunoști pe Dumnezeu and you would like to know him tonight, Dar ai vrea să începi să-L cunoști în seara asta Dumnezeu te-a trimis aici Aș vrea ca să spui mâna sus Acolo unde ești Dacă tu ești persoana care ai vrea să-L cunoști pe Dumnezeu astăzi Foarte important Vreau numai leave să văd cu cine anume vorbesc. I want this young boy to come right here. Hai tu băiețelul acesta. Vedeți băiețelul acesta. I was vârsta lui. hand. Când eu mi-am ridicat mâna cu unul dintre voi, acum, seara. mai mulți, vreo 5-6, când am decis să-L fac pe Dumnezeu, Domnul vieții mele. Nu poți să fii prea tână sau prea în vârstă. Acum, aș vrea să mă rog pentru cei <inaudible> care ați ridicat mâna, I'm going to pray for you. O să facem ceva mai diferit? Okay, stați aici cu fața încoace în, în direcția asta, okay? Haideți. Ați fost mai... Care ați Haideți. E cel mai mai importantă uh, decizie și mai este cineva care a ridicat mâna și vrea să se roage împreună cu noi? Să încep o umblare cu Dumnezeu care va schimba viața ta. Mai este cineva? Mai poate să vină. Doamne, își ca tu să te atingi acești patru oameni de la cel mai tânăr la cel mai în vârstă astăzi Doamne ei să-și dea viața lor ție ție Do Doamne Isuse. și acum aș vrea următoarea rugăciune să vă rugați toți împreună cu noi și mai ales voi cei din față să vă rugați Rugăciune asta Doamne Isuse să vă rugați toți cu voce tare Doamne Isuse vin în numele Lui Isus. am nevoie de ajutorul Tău vreau ca Tu să fii Domnul meu vreau ca Tu să mă ierți de păcatele mele curățește-mă Doamne prin sângele Lui Isus, Hristos Te accept ca Mântuitor, Salvator al meu voi umbla cu tine tot restul vieții mele. Îți dau ție viața mea. Voi iubi cuvântul tău, Biblia. And I will learn to communicate with you. Și voi învăța să comunic cu tine. Îți mulțumesc, Isus, că fii tonight. în viața mea. Și încep această călătorie. Cu tine, ca Domn a vieții mele. Îți mulțumesc, Iisus. În numele Lui Iisus m-am rugat. Și toată lumea să spune amin.